Hallå, lyssnar på avsnitt 26 av Hampus Nesvold podcast med mig, Hampus Nesvold Och välkomna tillbaka till både mig och er lyssnare Sist vi hördes var det i juni och nu är det snart oktober Nästan lite som en nypremiär idag Och från och med nu tänker jag inleda varje avsnitt med ett litet försnack Där jag berättar om hur mötet med min gäst har varit Där jag berättar vad som hänt i mitt liv, vad ni lyssnare har melat in och berättat Och lite annat bara för att få en bättre relation till er som lyssnar och för att ni ska kunna påverka innehållet i podden. Kanon! Även formen på podden kommer att se lite annorlunda ut. För att från detta avsnitt finns det inga teman. Helt skrotat. Så från och med nu är det rena intervjuer, cirka 40 minuter långa med en skön blandning av försnackmusik och intervjun. Jag hoppas att ni kommer att gilla det för det älskar jag. I detta avsnitt har jag med mig en så jävla skön människa- vi träffades på radiohuset Stockholm förra veckan och ockuperade en stor studio för en liten podcastinspelning. Vi pratar bland annat om hennes minialbum Gnista Plus Gas som släpps idag och som är länkat för lyssning nere i beskrivningen. Vi pratade om jämställdhet i musikbranschen, om resan vi kallar livet. Och så hör vi lite konstiga djur i form av skratt och en ganska mage. Dagens gäst är Alina Devierski. Stanna, hålla. Du sa att du inte gillar att göra press och det så, att det inte var din grej Nej, alltså jag tycker att det är helt okej okay, verkligen mm. Men det är inte så här, eh, liksom det jag älskar mest i hela världen, om man säger Men vad hamnar ofta, oftast eh, fokus på i dina intervjuer? Eh, jag tycker att det är väldigt olika mm. Alltså det är väldigt olika från intervju till intervju, vem det är som intervjuar och typ vad det är för och sådana grejer Så det kan vara väldigt olika Är någonting du är väldigt reserverad över och inte vill snacka om alls? Eh, mitt privatliv, typ. Mm. kan vad, jag försöka undvika. Vad gillar du att prata om, om du får bestämma en intervju? Att det här vill jag snacka om nu? Något ämne eller det musik, ja, musik i allmänhet? Musik är roligt att prata om. Ja. Musik och låtskriveri, typ, och sådana saker. Idag när den publiceras så släpps även ditt andra album. <laughs> Minialbum har du sagt någonstans i historia. Mm, precis. Med Ett. sex spår. Mm. Gnista plus Gas, mm. som också är titeln på en av låtarna. Mm. Hur kom du på Gnista plus Gas? Eller vad betyder det för dig? Um, först var det... Först var jag hade någon låt det som bara var typ Gnista och någonting först. Och sen så kom jag på uh, Gnista och Gas. Jag vet inte. För mig är det så här typ, med mina låtar och så. Jag, jag vet typ aldrig riktigt hur jag kommer på saker. Mm. Det liksom bara poppar upp typ i mitt huvud och sen så försöker jag liksom skapa någonting liksom runt omkring det och så här... Så att, eh, det var liksom i själva in the making av den låten som jag kom på istru nista och gas och, eh, för att låten hade en så här explosiv känsla typ mm. så tyckte jag att det passade väldigt bra det var typ den känslan jag fick att det var, den var så här erövrande typ och så här, hade stark drivkraft typ så här, eh, framåt. Liksom. Hur tycker du att den här skivan skiljer sig från förran? Eh, den skiljer sig ganska så mycket jag tror att det man kan känna igen är Sara just typ energin som liksom, jag tror att man känner igen i mina låtar sen tidigare den finns kvar liksom, den här energin och typ eh, liksom väldigt så tydliga grooves typ och sådana saker men sen så är det alltså på förra plattan så det, det är typ så arbetssättet som jag hade då och, eh, jag jobbade typ efter. Det var att så här förenkla precis allting typ hela tiden. Och jag jobbade typ så här mycket med bara loopar och typ så här göra allt jätteenkelt. Mm. Typ så här bara tre akkords eller två akkord och du vet, så här, superenkelt. Och den här gången är det nog lite mer utvecklat liksom, med typ kod och liksom texterna är lite så här tydligare kanske än vad de var tydlig, eh, tidigare och så här. Um, Och sen ljudmässigt så tror jag det är ganska likt också. Det är fortfarande elektroniskt liksom, känsla mm. på allting. Hur vad tycker du att du har utvecklats som föreplattan? Var det medvetet val för plattan att göra allting väldigt enkelt, tre rekord och sådana grejer, eller var det liksom... Ja, absolut. Ah, okay. Det var liksom det jag strävade efter hela tiden. Och jag har fortfarande försökt hålla det väldigt enkelt. Alltså, det är på något sätt så här min grej också som jag liksom dit jag vill hela tiden är att så här, hitta någon sorts kärna och sådär. Men eh, jag, jag har känt mig friare den här gången. Alltså mer gränslös typ och så här, eh, blandat kanske lite mer eh, olika influenser och sådär. Den är nog inte lika poppig tror jag. Mm. Fast den är, det blir popp på något sätt. Men, ja. men du skriver ju all musik själv. Mm. Hur funkar det med producerandet? Gör du det också? Um, jag är ju så här, verkligen backseat driver. <laughs> <laughs> jag är liksom ingen teknik. Alltså, om jag hade liksom ett SL... Det heter ju såhär, producentprogrammet är ju Logic. Mm. Så skulle jag liksom inte kunna sätta mig och producera en låt själv. Men jag sitter liksom med hela tiden och... ...pratar bakom ryggen. Styr. <laughs> ja, precis. I allt från här, ljudval och ackord, alltså allt det där liksom. Så att jag är ju i studion i princip. Alltså, under hela liksom processen. Mm. Så det är inte så att jag går till studion, typ skriver en låt och går därifrån, utan... ...jag är ju med hela tiden. Men vad har du gjort sen förra albumet? För du fick ju ett sjukt genomslag när du släppte ditt mm. debutalbum och hitsingen flyttade på dig. Mm. Vad har hänt sen dess? Eh, sen dess så har jag typ varit ute och turnerat jävligt mycket. Mm. Eh, jag var ute och turnerade i typ så här ett och ett halvt år. Oj. Eh, och bara var ute och spelade och typ hade sjukt kul verkligen. Och så här, eh, med den plattan med maraton. Eh, och sen så har jag gjort lite så här strögrejer eh, däremellan. Jag har gjort typ en jingle till en sån här Petri serie eller inte jingle men en låt till ett så här, en sån här radioteater. Och så har jag gjort typ en sån här Ebba Grön samlingsplatta. Och sen så började jag skriva på den här nästa EFM. På vilket sätt ändrade ditt liv när Maraton kom ut? Blir det någon förändring? Alltså hur du lever eller vad du gör? Hela livsstilen Mm. <laughs> sjukt huggreg. <och> <laughs> uh, ja, tidigare så hade jag ju. Alltså, jag höll ju på med musik sjukt mycket liksom. Mm. Men det var ju inte äh, mitt. Äh, det enda är ju. Jag jobbade ju även såhär, på ett kulturcentrum och så undervisade i dans och typ, såhär, då, vi hade en studio där som jag typ så hjälpte du, såhär, äh, ungdomar, liksom, kids som jag jobbade med. Och sen så gjorde jag ju äh, musik också. Äh, det som har hänt nu är att jag ju. Bara gör musik och verkligen jobbar med det. Liksom. Det, det är mitt jobb nu. Mm. När en artist släpper sitt första album mm. så brukar man säga att ah, men det här har jag jobbat med sedan jag var i 12-åren. Liksom det, det här började när jag var 14 eller 18 år, ja, ja. sådana ja. grejer. Var mm -hmm. ditt första album så också att det här var grejer jag gjort hur länge som helst sedan andra albumet, ett halvår. Är det gjort, och då blir soundet ganska olika. Inte alls. Därför att, tidigare jag, var ju så här, äh, att jag skrev låtar först liksom, åt andra på engelska. Mm jag var signad på ett förlag och så skrev pitchlåtar på engelska som man liksom pitcher väg till andra artister och sen så när jag bestämde mig för att typ göra min, mitt eget projekt på svenska då började jag då jag skrev typ så här, tre fyra låtar och sen så, liksom, så hände det ganska fort efter det så att jag hade inte så här, inget, inget lager på det sättet men nu hittade du hur du vill låta direkt? För att du har ju väldigt unikt sound ändå för att du mm. är väldigt attityd och liksom mm. framåt. du hittade du det så snabbt? Eh, ja, det hittade jag ganska snabbt. Men då hade jag ju alltså, på, på Marathon-plattan, alltså den förra plattan, då jobbade jag med en kille som heter Kristoffer Wikberg. Och vi har även gjort den här nya skivan ihop och vi skriver ihop och liksom, han producerar. Och så. Eh, och så, och jag hade jobbat med honom väldigt länge då och skrivit liksom, till andra. Så vi hade liksom jobbat fram och jobbat ihop oss och liksom så här, började liksom närma oss någon såhär liksom känsla Aha. på vad vi ville göra och, och kände oss väldigt så här experimentella typ och bara började experimentera mer och göra bara alltså, det var verkligen typ som ett experiment att så gå över till, man vi provar ju lite på svenska och lite så här. Mm. ja men liksom, jag skulle vilja göra mer elektroniskt och såhär och ja, så så kände vi bara typ så, yes, det här. Hör man mycket Alina i de låtarna du skrivit och pitchat annat andra tister, Att det är liksom den här attitydgrejen eller liksom ditt uttryck. Ja, det ja. Till exempel den första låten som eh, ni hade, hade jag då en co-write eh, med Kristoffer som jag jobbar med nu. Och vår första låt hette Shut Up. <laughs> så det var redan, det var ganska mycket attityd. Ja, mm. absolut. Det har du att göra en balladlåt eller så här riktigt smörig väl hur låter det? Nej, alltså, jag Nej. kan verkligen inte det. det är så här, jag, kan, jag kan inte ens göra klart låtar som är lite som är så här, lågmälda. Alltså, jag liksom går inte igång på det. Mm. Det, är bara, det händer liksom inte. Jag tycker inte det är spännande bara. Mm. Det blir liksom inget av, av såna låtar. Som så man även kan tycka att det här är väl en ganska så här, stark låt. Så här, men, Alltså det ska jag rätt mycket till Typ för att jag ska så här, verkligen gå igång Och få idéer och liksom, inspiration Och så här, se, se framför mig Hur eh, liksom, jag ska göra låten Och, så. och det är också alltså, det, Jag tänker också Så mycket eh, längre Alltså det, det är hela mitt uttryck Liksom i min typ, Live-mässigt Performance typ, och mm. sådana grejer typ, Vad jag liksom, är ute efter för energi typ, och, så här, Vad jag gillar Och typ som det känns spännande för mig, helt enkelt. Men det är ju några ballader på den här nya skivan. Ja. För gni, jag menar gnista och Gas, till exempel, det är ju verkligen en ballad. Mm. Så. Lite så här powerballad, kanske? Exakt. Mm. Mm. Men eh, om du skulle få ett eh, projekt att ah, men du måste skriva en låt om... Ja, jag har fått mitt så att du måste skriva en låt om det. Skulle det då bli en låt som är så här... Oh, I miss you, bla, bla, bla... bla eller det skulle bli som... Fuck you. I'm over you <laughs> I'm, over to I'm over you, över det I'm over you You're a fucking asshole Skulle bli så, eller vad skulle du bli? Nej, men så här, jag tror vi, alltså jag, kan ju visst, jag har skrivit visst, mm. Jag svär till exempel i en kärlekslåt mm. Men det, det, blir, det landar ändå I så här, någon sorts liksom så här, Stark känsla bara för mig Så jag tror att, alltså jag, jag kan ju skriva En äh, jättefin kärlekslåt Jag visst, men det måste finnas Den där uh, typ enkelheten i saker och ting För mm. mig och det är den som liksom jag vill renodla hela tiden. Och då blir det väldigt kraftfullt till slutändan. Och det är det jag vill åt. Liksom. Så jag tror inte det handlar så mycket om... Typ att... Alltså, jag tänker inte att... Jag inte kan, skulle kunna skriva en liksom, fin kärlekslåt. Men sen så gillar jag också... så här alltså, jag försöker alltid Det ska alltid finnas någon skit liksom, mm. i låtarna. Hur är du som person? Är du sårbar eller är du lite så här... Mer hämndbelägen, ja, du säger. Om du skulle få ett hjärta krossat, skulle du vara så jätte också och säga: bara... <här> Jätte mycket gott, skulle vara så här: direkt, liksom bara. Klummifråga, ja, ja, alltså, jag förstår dig. Jag, jag ser inte livet så svart eller vitt. Alltså, allt beror ju på omständigheter. Alltså, förstår du vad jag menar? Det, är mm. inte, alltså, det finns ju inte bara ett sätt att få sitt hjärta krossat på. Mm. Det finns ju flera olika sätt. Så allt ja. beror ju på omständigheter, vad det som händer och vad det som sker. Liksom. Mm. Så det är så här, ja. Var kommer titlarna ifrån? Kommer du bara på dem när du sjunger? eller liksom så här, I, I, min vän med vapen. Fan, en tung titel. Liksom. Ja, jag men det kan typ vara så. Fast det är ihop, ihopkopplat med, med musiken också, typ med mm. sound. Så här, när jag hör vart jag är på väg någonstans. Så, alltså, jag älskar ju verkligen titlar. Mm. Jag jobbar mycket med titlar. Liksom, så här, eh, om jag hittar en stark titel så blir resten väldigt så här, tydligt hur jag ska typ göra det. Mm. I din singel Armé, som äh, släpptes förra månaden, mm. som är första singeln från det här kommande albumet, så sjunger du i refängen Så ta mig i ryggen, jag tar din Hör dig rusa runt där inne Inte höger, hjärtat sitter vänster ramla du, ramla jag hela vägen in i väggen Hjärtat sitter vänster, jag sitter vänster Vi bygger en armé Jag gör det för dig, du gör det för mig mm. Vad handlar det om? Jag förstår om du inte vill säga det så här för att, att lyssnare ska få tolka själva så men om du ändå ska ge ett hum om ja. det här, för det känns väldigt politiskt och väldigt... Ja, det är absolut... Eh... Det blir politiskt, mm. oavsett. Men det är mer en påminnelse bara. Den, den låten handlar om att så här, fan, kom igen, vi tänker med hjärtat nu. Liksom. Så det är mer bara en påminnelse om att komma ihåg vilket, vilken sida hjärtat sitter på. Mm. Och som sagt, det handlar om, om mer, mer solidaritet, liksom, den låten. Att hålla ihop och tänka på varandra. Du är väldigt stark politisk artist, får man ju säga. Mm, Okej. Okay. Jag tolkar det som en stark feministisk artist ändå som sjunger om, som du säger, medmänsklighet det är inte mm. alla som sjunger om det eller som sjunger om att hålla ihop på jätte till vänster allt möjligt um, och det är ju många kvinnor på senaste året bara som kommit fram i musikbranschen Malin, Sina Boussi, Beatrice Elli, Silvana Imam som kom det senaste året och det är inte så att kvinnor helt plötsligt fått kompetens och talang utan det är så att det inte fått plats Var, Varför tror du så många kvinnor helt plötsligt har fått platsen att visa sig och kommer fram med nu? Jag vet faktiskt inte, men eh, jag tror ändå att det är liksom någonting som har lyckats eh, väldigt bra. Det finns en, en bra liksom eh, dels sammanhållning tycker jag, och så här öppenhet mellan alltså, ba, mellan liksom kvinnliga artister och musiker. Alltså att man håller varandra om ryggen. Eh, liksom och sådär. Men sen så tror jag också att Kanske att branschen har öppnat dörrarna mer eller börjat så här inse att det är någonting som man måste liksom jobba med mer, kanske. Mm. Har du upplevt motstånd, tycker du, i musikbranschen på grund av ditt kärn? Nej. Alltså ja och nej. På ett sätt nej. För att så är det ju faktiskt att det också, i och med att jag var låtskrivare innan och det ska sägas för att det, inte, eh, det finns väldigt mycket kvinnliga artister mm. som också är låtskrivare åt sig själva. Men i och med att jag var låtskrivare innan och var, var inne liksom i en helt annan typ av poppsväng man är, liksom, är bara låtskrivare och producent så att säga. Man är inte artist utan man jobbar liksom bakom kulisserna bara. Mm. Och där är det otroligt ojämställt. Liksom. Mm. Om man tittar på typ, Stim som är för låtskrivare eh, de som liksom samlar in pengar och betalar ut pengar till låtskrivare Så är det liksom 20-80 I anslutna upphovsmän mm. Så det är liksom på, på den sidan så är det otroligt eh, ojämställt Så att att vara kvinna eh, liksom, I det sammanhanget eh, Är också eh, En fördel på, på många sätt för att många vill ha liksom, kvinnliga eh, Textförfattare och låtskrivare och sådär eh, Och då, då finns det ju inte så många Liksom. Mm. Så Då är, eh, blir det ju så. Eh, och då kan jag inte direkt säga att det var ett motstånd som jag upplevde, men däremot så är det, alltså, facket är ju. Det är fortfarande så här normer kring hur liksom, en liksom, tjej ska vara och vad man ska skriva för typ av låtar till exempel och sådana mm. saker. Så att det är väl mer en, en struktur som kunde störa sig jävligt hårt på liksom. Mycket gubbar också som ska säga hur det ska vara liksom. Ja. Och vad man, ska, vad man borde göra och samma saker. Så är sjukt stödigt. Har du ett exempel på en norm som du fått uppleva när du var lotskrivare? i det oinställda? Ja, men det kunde vara som att man kunde sitta i möten och så skulle någon sådana gubbe som ska dra någon så här rang om att eh, jag har varit i branschen i sig så många år liksom och jag vet hur det funkar och du vet såhär. Mm. Eh, mycket sånt. Men hur kommer du in på låtskrivarbana? För de flesta tänker ju att när jag ska bli artist. Oavsett kön. Mm. Men vad är låtskrivarbana för dig? Ja, alla tänker att man ska bli artist. Ja. <laughs> ja. Uh, nej, men jag tänkte bli artist också från början. Mm. Precis som alla andra. Och så var jag med i mm. ett band. Var det för genre? Nej, det var ett popband liksom. Okay. Och vi skrev låtar och sådär. Uh, och sen så la jag det där på hyllan för det hände ingenting med det här bandet och jag kände så ah, ja whatever liksom. Och visste väl inte riktigt vad jag skulle göra. Jag typ flyttade till New York jag bodde där lite och sådär. Och sen så kom jag hem och bara typ började skriva mer. Och Jag tänkte, jag skriver åt andra. Liksom. Men hur kom du dit att du bara? Men det är inte bara, Nej, jag skriver åt andra, man måste ju få möjligheten också. Hur fick du det? Ja, precis, för då. Förlåt, jag hoppade över en del. Då blev vi signade som låtskrivare nämligen när jag var med i det här bandet. Ja, okej. Okay. Jag och den andra tjejen, som var, det var liksom vi som sjöng mest och skrev och så där. Så vi blev signade som låtskrivare till ett förlag som jobbade med bandet. Mm. Så då, då var jag ju där liksom. Då var jag ju signad som låtskrivare och det var så det var. Mm. Men hur kom det här upp igen? Ja, men jag ska nog göra mitt egna. När började det, var någonting som liksom, ja, men jag vill framföra, jag skriver istället. Eller vad, vad ja, sen så där? blev jag så trött på alla gubbar. <skratt> <skratt> och så tänkte jag bara, nej, nu skiter i det här. Nu gör jag bara nu gör jag bara musik för att jag tycker att det är kul. Mm. Så var det faktiskt. Och det var då jag började känna mig mer fri och bara så experimentera. och bara, bara. Jag bestämde att nu gör jag bara musik för att jag tycker att det är roligt. Inte för att så här, jag ska typ Eh, liksom sätta en, en hit på typ Katy Perry I mean, liksom, eh, jag var lite trött på att springa efter det där på något vis mm. så jag bara började tänka att om jag lägger ner så här mycket tid på att skriva eh, låtar åt andra tänk om jag lägger ner all den tiden på att bara göra kul musik till mig själv typ mm. Men du pratar ju som att ditt liv är väldigt, eh, väldigt härligt på ett sätt. Att det är, jag flyttade till New York och sen kom vi hem och skrev musik, Alltså det här. Men vad har du gjort under tiden? Vad gjorde du det i New York till exempel? Eller vad har du gjort emellan de här bandet Lanné och allting? Vad har du gjort innan det här? Deppat sönder mig själv. Okej. Okay. <laughs> <laughs> uh, nej men... Uh, nej men lite så. Nej men gud, alltså, jag har haft så otroligt många perioder där jag har så här, typ, till exempel... Jag har haft vanliga jobb, jag har jobbat som receptionist, jag har jobbat i vad heter det, vad heter det, äldrevården, jag har jobbat som danslärare, jag har jobbat som dansare, kör, körat mycket, gjort mycket demojobb. Allt det här under tiden liksom för att få inte hyra. Men har det hela tiden varit ett mål att lyckas med musiken, din egen musik på det sätt som du gör nu? Ja, och originellt från början så, så var det ju det, att jag skulle vara artist. Sen så svängde jag över där och tänkte att jag skulle bli låtskrivare. Sen så fick jag upp den här driven igen på att liksom vara artist. Så det var ju den, urs den ursprungliga planen om man säger. Men alltså jag har ju alltid velat kunna leva på musik. Och det har jag ju på sätt och vis gjort under ganska många år nu. Eftersom att jag har så här, men liksom ändå kunnat leva mer eller mindre på att uh, liksom köra och typ uh, det, spela in demos och liksom så här. Um, och sen så så det, det har ju liksom gått på ett annat sätt. Men jag har inte varit rik. Liksom. Jag har ju verkligen fått kriga. Hur känns det när du liksom just nu kan leva det här livet som du ändå kanske föreställer dig från början att sitta på Sveriges Radio och snart göra intervjuer Nej, och... <laughs> Ja Dricker en akator och bara glassar. Hur känns det? Mm, ja, men Det är jättekul, alltså, jag brukar verkligen tänka på det ofta och eh, liksom att eh, när man ofta får, får så här, frågan typ, ah, men, eh, vad liksom vad man har för så här framtidsdrömmar typ och sånt men alltså, på många sätt så lever jag liksom i min dröm just nu mm. för att jag gör liksom min musik och eh, liksom skapar och såra ut och spela vilket så här, jag älskar att spela liksom, live det jag bara älskar verkligen det är det bästa med det här yrket? Eh, ja det får man väl säga alltså, det är ju också tror jag att det är extra kul för mig för att jag hade suttit i studion så himla länge och verkligen bara varit en kuf. Alltså mm. verkligen bara gjort det här studiojobbet hela tiden. Liksom. Eh, så då blir det extra kul när man kommer ut och så här, spelar med sina egna låtar. Och att så här, folk kan låtarna och sådär, det är ju väldigt roligt. Är du kreativ på något annat sätt än att skapa låtar? Eh, jag är duktig på att rita ögon. <laughs> <laughs> Va? Okej. Okay. Ja. Hur Är du kreativ på något så här annat plan som är lite oväntat? Kanske så här laga mat eller något sånt som inte Nej, är istället Nej, sämst på att laga mat alltså. Så sjukt okreativ på det <laughs> Sjukt okreativ. Vad äter du om du är hemma en kväll? Ute? Eh, typ mackor. Okej. Okay. <laughs> eller ute. Mm. Köper jättemycket hämtmat. mat. Okay. Eh, du var ju lite, lite först ändå, kommer jag säga, i den här vågen eh, av kvinnor som trätt fram nu senaste året. behöver musik och chockat liksom. kvinnor äger ju musikbranschen just nu på ett sätt för att det är bara right. Ja, men det är faktiskt så. Och du var ju ändå lite först för två år sedan med din singel flyttade på det i den här moderna ändå. Tror du att du på något sätt banat väg eller ut plats för de kvinnor som kommit nu för att man ser att de fanar finns ju liksom, vi kanske borde ta mer plats för det i succé. Mm. Äh, jag vet inte vad är först. Äh. Inte först på det sättet kanske men i den här vågen som men är just nu med jättemånga andra. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det så att typ jag var först. Jag tror bara är om man ser typ att det är fler tjejer typ, så här, som gör sin grej och typ så. Mm. Så tror jag att det bara, alltså det sprider en så här positiv vibe liksom. Mm. Eh, och det är alltid så här kul att se att typ när andra gör sin grej och att det går. Det är alltid roligt liksom. Mm. Även om det är typ en genre som man inte ens själv tycker att det är så jävla fett eller någonting. Så är det ändå, det sprider en positiv vibe alltid när folk gör sin grej, tror jag. Mm. Det känns som att kvinnor lyfter kvinnor också. Finna kan vara så att det alltid är till exempel i en idoljur så är det två män och en kvinna. Att kvinnor känner en prestation säger mellan. Men nu senast år känns det som att det har blivit ett systerskap som att vi höjer varandra istället. Precis. Det var det jag pratade om lite mm. grann här i början. Det, det känns verkligen som att det har blivit så och det är så sjukt kul. Det typ. Okej, kolla. Om det ska se ut så här, om det ska vara så, så pass o oh jämställt och ojämlikt på, på liksom, eh, alla olika typer av liksom, scener och genrer såklart. Men alltså så live-mässigt och allting. Det, det blir liksom ingen dynamik i musiken då. Mm. Så jag tror att så här, det har blivit en större förståelse för att så här, men, alltså, vi måste verkligen typ bli fler och liksom då blir det utvecklingen så himla mycket större. Och det känns typ som att den grejen har klickat lite grann hos folk. Mm. I branschen liksom. Du spelar ju på Kentfest. Mm. Eh, nu i våras och somras. Vad, ty vad tycker du att Kent, som heter största band i Sverige och andra manliga stora artister i Sverige har för liksom ansvar för att det ska komma fram mer kvinnor eller för att det ska bli mer jämställd i musikbranschen? Alltså det jag tycker att typ bara alla kan göra, liksom som har ett band eller som är liksom i den positionen att typ Ta in eh, andra, ge andra jobb. Eh, det, man, det, det som är så himla liksom, enkelt och lätt att tänka på, det är ju typ att om, om du har ett band, liksom, att försöka ha 50-50 till exempel. Mm. Kvinnor och män, liksom, musiker och så. Här. Men var du i skolan? Var den här lite blyga eller var du den här med attityd framåt? Där Jag också? var så jävla kaxig. Sjukt <laughs> kaxig. Okej, vad gick du för linje på gymnasiet? Jag gick humanistisk linje faktiskt. Okej. Okay. Så jag läste språk, massa olika språk. På vilket sätt var du kaxig och liksom visade tid? här typen? Jag hade väl jävla bra självförtroende liksom, det var ingen som skulle sätta sig på mig ungefär. Mm. Just det. Nej, men vann du på att det så eller förlorade du på det? Vad sa du? Det har jag faktiskt inte reflekterat över. För att det är ändå lyckats med att våga ta för dig på nu i livet, om man ska säga. Ja. Och det var så även då. Jo, men absolut. Men jag, hade, jag har ju alltid haft så starkt driv, liksom. Mm. Sjukt starkt driv, liksom. Och jag vill, att, jag vill att det ska bli så som jag vill, <laughs> liksom. Så att det, och det hänger nog ganska mycket ihop med att säga ja, men... Jag vet inte, fortsätta framåt bara helt enkelt. För jag tror bara det är det, det handlar om, så här, Fortsätta framåt och fortsätta, liksom... Jag Gör sin grej och typ så här behåller liksom glädjen hela tiden. Och jag har ganska mycket glädje tror jag mm. det. det. är väldigt bra. Du verkar vara en väldigt lugn person, alltså trygg. Mm. Ska säga att du är det? Att du inte bryr dig så mycket för att du sjunger även i dina låtar. så här lite Skit i vad de tycker eller liksom, det gör ingenting. Är du en sån person? Ja, uh, uh, um, om jag är lugn och trygg. Jo, men ganska. alltså Allt är ju relativt. Det beror ju på vem du jämför mig med. Mm. Jag är ju bara jag, liksom. Men om du skulle jämföra mig med någon som är ännu tryggare så skulle jag inte vara det. Om man jämför med någon som... Alltså. Ja. Så jag vet om det finns någon skala. Jag kanske ligger någonstans i mitten i så fall. Jag men bryr du mycket om vad andra tycker? Till exempel under ditt album släpps här. Kommer du läsa recensioner och tåter om det är någonting som inte är bra? jag kommer inte läsa recensioner. Du gör inte det? Varför det? Nej, jag har bestämt mig för att jag inte ska göra det. För att? Um. Nej, men... Uh jag var bestämd för att jag inte ska göra det. Mm. Vad händer för dig nu i höst och framåt? Jag ska typ spela en del faktiskt. Lite grann, jag har lite grejer som är på gång. Men det ska bli jävligt kul. Sen så ska jag fortsätta skriva låtar faktiskt. Kul. Mm. Tack så hemskt mycket för att du vill medverka. Tack så mycket.